a hírnévről szőtt édes ábránd. Enn és Jane együtt indultak aznap reggel az akadémiára, amikor a vizsgák végeredményét kifüggesztették a hirdető táblára. Jane a mosolygott. Most, hogy túl volt a vizsgán és érzése szerint legalábbis átjutott rajta, a további kilátások szikrányit sem zavarták a boldogságát. Becsvágy híján az ezzel járó belső feszültség sem nyugtalantotta. Hiszen bármire is vágyunk, bármit is kapjunk az életben, mindenért fizetni kell, és bár jó sóvárognél kitűzött cél után, az elérést nem adják olcsó. A pontos ellenérték munkában, önmegtagadásban, idegességben és csüggedésben mérhető. Ann ezért is volt sápadt és szótlan. Tíz perc múlva végre megtudhatja, ki nyerte az érmet és ki az Every ösztöndíjat. És hogy azon túl mi lesz, arra egyelőre gondolni sem bírt. – Ne aggódj, az egyiket biztos te kapod – biztatta Jane. Képtelen lett volna feltételezni a tantestületről akkora igazságtalanságot, hogy esetleg másnak is ítélhetik a kitüntetéseket. Az avery már lemondtam, hiszen mindenki csak azt hajtogatja, hogy Emily Clay kapja, mondta en. Eszembe sincs, hogy mások szeme láttára nézzem meg az eredménytáblát. Nincs bennem ennyi erkölcsi bátorság. Jobb, ha egyenesen a lányoltözőbe megyek. Menj és olvasd el, Jean, aztán mondd meg nekem. És régi barátságunk nevére kérlek, neki mély. Ha megbuktam, ne próbáltapintatosan közölni velem, hanem egyszerűen bök ki. Legfőképp pedig ne szánakoz rajtam, Jean. Ezt igért meg, kérlek! Jane meg is ígérte, de ünnepélyes fogadalmára nem volt szükség. A bejárathoz vezető lépcsőn felérve, az előcsarnokban egy csomó fiút pillantott meg, akik a vállókon cipelték Gilbert Blightot és torkuk szakadtából ordibáltak. Én Blight, az érem nyertese! Anne szíven ütötte a csalódottság és a kudarc émeítő érzése. Tehát Gilbert győzött, ő pedig vereséget szenvedett. – Drága mettyú, aki oly biztos volt a győzelmében, szomorú lesz. De ebben a percben valaki felkiáltott. – Háromszoros éjjel mi az ávori nyertesének! – Jaj, en! hápogott Jén a szívből jövő éjjelzés közepette az öltöző felé rohantak. – Jaj, en, de büszke vagyok, hát nem csodálatos? Az öltözőben körülvették ent és mindenki nevetve gratulált. A kezét rázták, a vállát veregették, de még a felfordulás közben is oda tudta súgni Jane-nek. Hogy fog Marilla és Matthew örülni? Azonnal írnom kell haza, hogy tudassam velük. A következő jelentős esemény az évzáró volt, amelyre az akadémia dísztermében került sor. Beszédek követték egymást, dolgozatok felolvasása és dalok váltakoztak. Ünnepélyesen kiosztották az okleveleket, díjakat és érmeket. Matthew és Marilla is ott ült a teremben, de a dobogón álló halványzöld ruhás, magas, szemű és kipirult arcú lányon kívül senkit sem láttak vagy hallottak. Az ő ennyük olvasta fel a legjobb dolgozatot, és mindenki úgy beszélt róla, mint az Evöri nyerteséről. – hiszem most már te is örülsz, hogy megtartottuk – súgta Matthew Marilla fülébe, amikor en befejezte a felolvasást. Először szólalt meg azóta, hogy a terembe léptek. Marilla lesújtó a meret rá. Ennek nem először örülök vágott vissza. Te aztán százszor is felemlegetsz mindent, ugye Mattyjuk, A mögöttük ülő Miss Barry előrehajolt, és Ernőjenyelével megbökötte Marilla hátát. Ugye büszkék erre az Enn lányra mert én igen. Enn már nem is töltötte a városban az éjszakát, hazament Marillával és megtűvel. Április óta nem járt otthon, és úgy érezte, még egy nap távol létet már nem bírna ki. A természet friss, fiatal élettől dúzzadt, az almafák már virágba borultak. Diana a zöld Manzárdos házban várta. En körül a kis fehér szobájában, amelynek ablakpárkányán, Marilla jó voltából, virágzó rózsatő állt, és mélyen felsóhajtott a boldogságtól. Ó, Diana, de jó újra itthon lenni! Milyen szépek a rózsaszínégen színégen kirajzolódó hegyes fenyőcsúcsok, és a fehér gyümölcsfák, meg az öreg hó királynő. Hát nem csodálatos ez a menta illat. Ó, és ez a teja a rózsa, mintha egy dal és reménységet és egy imádságot gyúrtak volna egybe. És milyen jó téged újra látni, Diana! Azt hiszem, azt a Stella Mainardot jobban szereted, vetette Diana a szemére. Josie Pálytól hallottam, hogy egészen belehabarodtál. Én felnevetett és a csokra hervat liliomjaival dobálta meg a barátnőjét. <gül> Stella majnát, aranyos lány, és számomra a második legdrágább a világom. Te utána, Diana. Jobban szeretlek, mint valaha, és mennyi mondani van. de most azzal is beérem, hogy itt ülhetek és nézhetlek. Azt hiszem elfáradtam a tanulástól és a törtetéstől. Hónap legalább két órát fekszem majd a gyümölcsösben a fűben, és az égvilágon semmire se fogok gondolni. Remek eredményt éltél el, Em, és most, hogy elnyerted az Everett, ugye nem fogsz tanítani? Nem, szeptemberben Richmondba megyek. Hát nem nagyszerű. Három pompás szünidejű hónap után új becsvágyakkal eltelve utazom majd el. De Jane és Ruby tanítani fognak. Ugye milyen jó, hogy mindát átmentünk, még Murdis Spurgeon és Josie Pye is. A Newbridge-i kurátorok felajánlották jane -nek az iskolát, mesélte Diana. Gilbert Bligh tanítani fog. Kénytelen, mert az édesapja nem tudja jövőre egyetemre küldeni, mivel nincs rá pénz, így Gilbert meg akarja keresni a tandíjat. Lehet, hogy a mi iskolánkba kerül, ha Miss Ames úgy határoz, hogy itt hagy bennünket. En meglepetésében Émi ijegység keveredett. Erről most hallott először, és mindeddig abban a hitben élt, hogy Gilbert a Ritmondban tanul tovább. Mi lesz vele ennel kettőjük ösztönző versengése nélkül? Vajon nem válik-e egyhangúvá a munka, barátja az ellenség nélkül, még ha ezúttal igazi oklevélér, és legalább olyan törő fiúk-lányok között tanul, mint ő maga? Másnap reggel az asztalnál szíven ütötte, hogy Matthew milyen rosszul néz ki. Mintha szürkébb lenne, mint egy évvel ezelőtt, gondolta. Alig, hogy Matthew kiment, odafordult Marillához. – Marilla? – kezdte habozva. – Biztos, hogy Matthew jól van? – Nem, egyáltalán nincs jól mondta algodalmasan Marilla. Az idén tavasszal néhányszor nagyon rosszul volt a szívével, de semmi pénzért nem kimérné magát. Akkoriban szörnyen aggódtam érte, de mit ha mostanában jobban lenne, és felfogadtunk egy rendes bérest is. Ezért aztán remélem, hogy végre ilyen egy kicsit és erőre kap. Talán majd most, hogy itthon vagy, de mindig felvidítod. En áthajolt az asztal fölött, és kézbe fogta Marilla arcát. Maga sincs olyan jó színben, Marilla, ahogy szeretném, Fáratnak látszik, félek túl sokat dolgozik, pihennie kell. Csak a mai napot kérem, szeretném felkeresni a kedves régi helyeket és régi álmaimat, aztán magána sor, hogy lustálkodjon, amíg én dolgozom. Marilla szeretettel mosolygott a leánykájára. Nem a munkával van baj, hanem a fejemben. Egyre gyakrabban fáj a szemem mögött. Spencer doktor a szemüveggel vacakol, de attól sem lesz jobb. Július végén egy neves szemorvos jön a szigetre, és a doktor rán parancsolt, hogy nézessen meg magam. Azt hiszem, be kell adjam a derekam. Már rendesen olvasni meg varni sem tudok. De te, en igazán jól dolgoztál az akadémián, hogy egy év alatt megszerezted az első osztályú oklevelet, és ráadásul az Eoli Ösztöndíjat. Mrs. Lind mindig azt mondta, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. És igazából nem hisz abban, hogy a nőknek szükségük lenne műveltségre, mert azt mondja, a tanulás elveszi a kedvüket az igazi hivatásuktól. Én egy szót sem el az egészből. Récsőről jut eszembe, hallottál valamit az Ebi Bankról mostanában, nem? Csak annyit, hogy nem nyugszik biztos alapon, felelten. Miért? Récső is ezzel ijesztget. A múlt hét egyik napján átjött és közölte, hogy ez a szóbeszéd járja. Mattyú komolyan aggódni kezdett. Abban a bankban van minden megtakarított pénzünk, minden az utolsó fillérig. Mondtam is Mattyunak, hogy azonnal tegye át a takarékpénztárba. De az öreg Mr. Ebi apánk jó barátja volt, és mindig is nála tartottuk a pénzünket. Mattyunak Mr. Ebi vezetése elég biztosíték. Ha jól tudom, évek óta már csak névleges igazgató, – Mondta Ann. Nagyon öreg már, így a bankot is az unoka öcsei vezetik. – Nos, a figyelmeztetése után azt szerettem volna, ha megy jut kiveszi a pénzét, de csak annyit mondott, hogy majd gondolkodik rajta. De Mr. Russell tegnap megnyugtatta, hogy a bankkal minden a legnagyobb rendben. Anne másnap reggeltől estig a szabadban kószált. Azt a napot megőrizte az emlékezetében. Különleges ragyogás, tiszta aranyfény vont be mindent messze űzve az árnyat, hogy a fák virágpompája minél teljesebben érvényesülhessen. En boldog órákat töltött a gyümölcsösben. Felkereste a Driát fürdőjét, a Füzes-Tavat és az ibolyás völgyet, Ellátogatott a lelkészlakba, és kedvére kibeszélgette magát missis nel Végül este elkísérte Mattyút a szerelmesek ösvényén a hátsó legelőre, hogy együtt hajtsák haza a teheneket. A nap lemente részvörös dicsfénybe mondta az erdőt, és nyugat felől a völgyeken át még bőven ontotta a nap meleg ragyogását. Mettjú lassan lehajtott fejjel sétált, és a magas nyullánklány az idősebb férfi lépteihez igazította magájét. – Túl sokat dolgozott ma Mettjú? – rótta meg. – Nem szabadna, hogy megerőltesse magát? – Nos, hát az nekem úgy látszik nem nagyon megy. Dörmögte mettyú, és kitárta a tehenek előtt a mezőre nyíló kaput. Tudod, En, csak az a baj, hogy öregszem, de erről mindig megfeledkezem. Hát, ami azt illeti, keményen dolgoztam életemben, és nem bánnám, ha a munka mellől szólítana magához az úr is. Mennyit segíthetnék most? Mennyire megkímélhetném, ha fiú lennék, ahogy akarták? Mondta szomorkás sóvárgással len. Csupán ezért szívesebben lennék, fiú. – Nos, hát én jobban örülök neked, mint akár egy tucat fiúnak. – veregette meg en enkezét. – Ne feledd, egy tucat fiúnál is jobban. – Nos, hát végül is nem egy fiú nyerte el az Avery ösztöndíjat, ugye? Hanem egy lány. Az én lánykám. Az, akire olyan büszke vagyok. Szokott félénk mosolyával nézett Enre, aztán bement a legelőre. En magával vitte ennek a mosolynak az emlékét, amikor este felment a szobájába. Hosszan üldögért még a nyitott ablaknál, gondolatban sorra vette a múlt emlékeit és a jövő álmait. Odakint a hókirálynól fehér felhőként úszott a holdvilágban, és a gyümölcsös lejtűnt túli mocsárban béka kórusztolt. En soha nem felette annak az éjszakának ezüstös, békés szépségét és balzsamos nyugalmát. Az volt az utolsó este, mielőtt a fájdalmas csapás megérintette az életét, és a hideg, megszentelő ujak nyomán megváltozott minden.